د دنیا دا اور د جهنم دا اور اویاي محسده یعنی د جهنم اور بعد د دنیا دا اور نه 69 درجه د زیاد ګرنوي زیاد شدید او زیاد سختوي او جهنم ته چې کله کافران داخل شي نو دوی به په جهنم کې هميشه هم شاده پوري التبن موت رازي نو به مرګ وي او نه به د جهنم نه بهر کې دلوي او کم مسلمانان چې کم غنه‌ګار مسلمانان وي اوی په جهنم کې څکل داخل کړي شي نو د خپل غناهونو عذاب به ورته ملاويږي او داغې نه بعد به با بیا جنت ته داخليږي موږ په کار دي چې د استغفار او د توبه اهتمام وکړو استغفار دا زیاد زیات وایو او توبه چې کوم دی پیلا خود گناہ او ساتو که گناہ نمشی نبیان آریف ستوبہ و باسو